să ne dintrosim de cu Nou, porului. să ne pe să ne Iată ne aflăm în costul nașterii Domnului. Post binecuvântat de Dumnezeu și de Sfinții părinți care l-au rânduit în cinstea nașterii Mântuitorului. Face o analogie foarte frumoasă Sfântul Ioan Gurudiaur cu postul pe care l-a postit moi, proroc Moisei în muntele Sinai, dintre 40 de zile și 40 de nopți. A postit Moisii să se îmbrădicească și a primi tablile lege scrise cu degetul lui Dumnezeu în piatră. Când au zis de degetul lui Dumnezeu să nu credeți că este deget omenesc. Înseamnă puterea lui Dumnezeu cu care a scris acele pietre. Zice: atunci a postit Moisii să primească tablele legii din mâna lui Dumnezeu. Trebuie creștinul noi cu toții să postim 40 de zile să primim pe însuși dătătorul legii. Nu legii din Sinai, ci pe dătătorul legii în Sinai, pe Dumnezeu care s-a întrupat, s-a făcut om pentru noi ca să pe noi oameni. Deci suntem în acest post care este un post binecuvântat și cu anumite dezlegări. Care atunci când este Slavoslovec sau Olivier sau de deci o slujbă cu cruci neagră, să spune să face o dezlegare la peste dacă este luni, marți și joi. Cum este Sfântul Nicolae și Sfântul Spiridon. Se dezleagă și miercuri și bine. Și la cei cei sfinți, mucenici, după calendarul de Chiricescu din 1922 care care pe 13 decembrie, la fel se dezleagă și și linii. În rest, numai la intrarea în Biserica Mai și Domnului sunt celelalte zile, sâmbătă și a duminica în mod oficial, iar de la 20, inclusiv 20, până la 25, nu se mai rămână peste. ne pregătim pentru Sfântul în cei care sunt vrednici să se împărtășească la nașterea Domnului. Trasta iubiți credincioși să ne întoarcem la cele scrise de Sfântul Evanghelist Luca la Evanghelia de astăzi. S-a dus un om la Dumnezeu, ispitindu-l, deci gândiți-vă, avea fapte bune, chiar gurudeau or spune. Era un tânăr minunat cu fapte bune. Că l-a întrebat Mântuitorul, știi poruncile? El a întrebat care? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu fii slugă mincinoasă, să nu fii să de pe Tatăl toți și mama, dar și celelalte care sunt în lege scrise, care sunt strict necesare să le păziți. Și toate acestea le-au văzut din tinerețe din el. Dacă vrei să fii desăvârșit, îi spune Domnul. Vindu-l toate, dă-ne săratură și vină de urmează mie. Întâmplarea face că această evanghelie este coincide cu ziua Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. Din la cine credeți că mai spre mijlocul evangheliei s-a menționat? Că Sfântul Ioan Botezător a spus când l-a văzut pe Mântuitor, pentru că nu se cunoștea a spus, iată, melul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, să păcatele lumii. Și auzind Andrei, care era ucenic cu Sfântul Ioan, Botezătorul, a mers după Isus și l-a întrebat Doamne, unde locuiești? Tine nu des. L-a găsit pe Sfântul Petru, pe fratele lui, de ce l-a fost cel de asta și spune cel întâi chemat. El a fost primul care a fost chemat de Mântuitor să vină să vadă unde locuiește ca să se convingă din vorbele lui Celui Dumnezeu că El este Mesia. Dar dacă ne din nou la Evanghelia spusă de Sfântul Luca, acel fecior, acel bărbat tânăr, dar evanghelistul a menționat că a venit ispitindu-l pe Mântuitorul. Deci nu a venit cu inima curată. Deci vă am când vă duceți. Când vă duceți, nu contează în celorlalți. Nu vă duceți ispitindu-l. Duceți-vă cu inima curată și sub Dumnezeu. Deschide ușa. Deschid inima Duhovnicului. Deschide inima primarului. Nu vă duceți ispitindu cu gândul. Poate îl înșel, poate fac ceva, nu? Mergeți cu inima curată și Dumnezeu îi deschide inima, fără să știm noi, fără să vrem noi. Dumnezeu așa lucrează și așa face în unii. Fără să știm noi. Lucrează în subconștientul nostru cu înțelepțiunea lui și ne ne neînțeleasă nici de noi, nici de alțineva din jurul nostru. Ci de însuși înțelepțiunea divină înțelepciunea supremă care este creatorul nostru. Și atunci adresat în felul din jur și oțeniților. cu anevoi, când a văzut că s-a întristat și a plecat, deci cu anevoi va intra bogat într-uncărăția lui Dumnezeu. Și acum aș spus cu tot ce ați fost pe la mare ați văzut funea cu răvii cât este de groasă, cum se încapă în urechile atului. Deci cu des deci după cum nu poate, să încape funii acolo din urechirea atului, așa nu va izra bogatul un părățean lui Dumnezeu. Dar nu -l oprește fra crește în bogăția. Îl oprește zgârcenia, nemirostrea, ca pe bogatul care era cu laser, Beam în casă, festeam toate zilele de luminată. Și laser era bolnav, plin de bubii, și de la poarta bogatului veneau câini și râjeau ranelii. Și face o mare filozofie Gură rugiaură și spune -se, ca să bată bogatul, ca să mi mirosteze câinii față de el și el nu se mi Și pentru aceasta nu se pot mântui bogatii. Abraham patriarchul a fost bogat, a avut 318 sluși. Dar atunci când primeați trăinit, eu am fost la stejarul Mavrici, care a fost la Ierusalim și a avut ocazia să mă vă duceți la Hebron, ați văzut stejarul acela care acum s-a uscat, însă era stejarul unde l-a primit Avram pe Dumnezeu în chipul celor trei îngeri, Sfânta Treinie. spune că atunci când treceau în călător, pentru că erau căldurile cele mari până la aproape 50 de grade în acea zonă, vara, iunie August. Singur stătea în fața portului, îi primea, îi adăpa cu apă și îi gătea ceva de mâncare. Singur patriarch, așa de milostiv era. De asta s-a și să primească pe Sfânta treini. Și n-a pus frugile, că avea 318. Nu le-a pus să gătească mâncare pentru Sfânta ei. Singur a junghiat vițelul, a făcut friptură de vițel și în sara lui a frământat făinul și a făcut acele torti care au mâncat. Ca oamenii au mâncat, s a prezentat ca niște însări, ca niște oameni. Și au mâncat de dragostea patriarchului, ca să fadă el că mănâncă. Și sunt alucuri de dânsuri. Deci iată de ce milosterea ce face. Primește pe Dumnezeu în casa omului și în casa bogatului și în casa săratului, dacă este milostit. Spune totul, Sfântul, e un Dacă nu ai bani, nu ai alimente să dai săracului. Spune o vorbă bună atunci când este amărât, când este întristat, când nu are șini să-l ajute nimeni atunci mânghe pe o vorbă Dumnezească și duhovnicească și încurajează să n-ajungă să-și datorită ori foamenii, ori datornicilor, ori cămătarilor, ori altcuiva care îl din spate sau din față. Deci aici noi trebuie să fim atenți. De asta multe ori a spus că este cu nevoie să intre bogat într-un fărăție al Dumnezeu. Nu pentru bogății, pentru neomenii, am mai spus din multe ori și noi bogați acum. Dar asta se cu acei care au pierdut bogății de pe timpul comuniștilor. Rar sunt care să facă ceva minunoscene printr-un copil bolnav. Pentru și care au fost, cum a fost cu inundație să-i găsit pe care s-au mai găsit poate unul, doi. Dacă s-au găsit, dar nu să știe. Dumnezeu, dar îi știe dacă a mai fost caricat. Și sunt oameni care au bani mulți. Viața este scurtă, este ca un vis. Sunt unii oameni, poate și noi, când vin de multe ori, tot omenește. De ce acei bogați au atâția bani și nu dau la nimeni, la cei care au nevoie? De ce se desfătează? De ce numai ei? De ce nu ne-a dat Dumnezeu și nouă? Dumnezeu nu este nedrept. A pus în această lumii. Lumii mică, microcosmosul care suntem noi și macrocosmosul care este lumea mare pe care o vedem. Dar este lumea cea nevăzută, creată de Dumnezeu, înainte de facerea Pământului. Așa spune Mântuitorul înainte de patimul. Părinții, Slăbește mă la cu slava care am avut-o la înainte de facerea lumii. Și au zis de la Dumnezeu, Părintele, am proslăvit și voi proslăvi. Și atunci oamenii care au zis și de vorbi cu el, sau tu se făcu. Era Doastru Cel Dumnezeu care a putremurat pe toți. Și de asta această lume văzută este nedreaptă. De ce spune că este nevoie de o judecată supremă? Ca să iasă adevărul la lumină și dreptatea să triumfe, și nedreptatea și acei care fac judecăți nedrepte să iasă la lumină. Să acopăr crimii, fac pușcării, cei nevinovați. Să acopăr cu bani, multe fără de lege. Toate atunci vor ieși la egală. De asta spunea toți cu în de aur. De nevoie este și o mare necesitate, o judecată supremă. Judecata viitoare care va judeca toate și toate vor ieși la lumină. Toate noi făcute asupra fetelor, cum vedeți că se răpesc copiii și fetele, se răpesc femei, nu să știi unde mai sunt. Să fac noi dreptăți mari în această lume. Ce păcat este că noi suntem o țară ortodoxă și se întâmplă aceste lucruri într-o țară ortodoxă unde trebuie să avem frică de Dumnezeu. Să avem frică de miezile și statului, dar în primul rând de miezile cel dumnezeiești. Cine se teme de Dumnezeu ce face voia lui, ajunge pe mâna legei statului. Nimeni. Să păzește de cei care are frică Lui Dumnezeu în inima lui. Până nu fac această nedreptate, că ajung la prăcării. Că tot mă prinde asta în Dar dacă nu are frică de Dumnezeu, cum îi proverb românesc? N-are rușine nici de oameni. și face până într -o zi, până când te aprinde, te de la locul dau lucrului este cuvinte. Dacă îl primim sau dacă nu are bani să-și Și pentru asta este Nu bogăția găsi ne ia Neomenia, pierderi. Neumenia, și răutatea și mândria de cel sărac. Putea putem să spunem sau voi ei pot să spună că au fost niște frai, au fost niște prosti, că nu stau îmbogățini. Cunosc oameni care au fost oameni mari, nu stau îmbogățini. S-au temut. Ziceam, o peste liniștită și dorm liniștit. nu îmi bate nimeni în ușă sau înceam să mă întrebe dacă am furat cu tare sau cu tare Cu ce bani mi-am făcut vid, sau cu ce bani mi-am făcut, nu știu ce, sau câte apartamente am. N-am decât unul singur pe tipul comuniștilor. Să ia din jos bogatul cel din cu anevoie, va intra într-un împărăția lui Dumnezeu. Dar apostolii s-au întâlnit la și l-au spus Doamne. Dar atunci cine poate să se mântuiască? Cele sunt cu nemântuitorul? Cele cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Dumnezeu ne poate lumina mintea, ne poate deschide ochii mari, ne poate da milă minim, dacă totuși mai avem un sentiment creștinesc în sufletul nostru, să vedem pe cel sărac, să vedem pe cel amărât, să vedem pe cel minorocit și bolnav și să-l ajutăm. Și în felul acesta putem în într-un părăția lui Dumnezeu. De ce spune Mântuitorul? Vin de toate și vei avea pomoare în ceruri. Aceea nu se jertuiește de oameni. Aceea nu ruginește. Acele haine nu-i mânâncă morii. acele sunt strălocite ca soarele. Când i s-a arătat îngerul Sfântului Andrei cel pentru Hristos cu o comună din cer, el era răsflută la cineva, dar ca să fie închis, a făcut nebun. S-a venit cu o comună frumoasă înainte de a începe el să facă nebunii care l-a făcut și a spus: De ce uite, dacă vei sluji cu adevărat lui Hristos, prin viața pe care ai început-o, să te acoperi față de lume, că faci parte de prime această cuună strălucitoare. El a spus, de ce voi să mă duc la stăpânul meu să o cumpiri eu? el are bani mulți. De ce uită la dânsă la această cunună din flori. O floare atât este de scumpă și de frumoasă din această cunună pe care nu voi tău nu o de comparat este sau valorează mai mult decât tot aurul Pământului. Deci am stat și am mirat și vă, vă spun și să ne gândim. Dacă o floare este mai scumpă decât tot Pământul, dar Sufletul nostru care este cea mai scumpă floare creată de Dumnezeu, cât este de scump, cum spune Mântuitorul, ce vei da în schimb pentru Suflet dacă vei dobândi toată lumea? niciunii cineva sunt împăratul între lumi, ce folosește, ca mâinii sunt mâinii să pierd sufletul, ce folosești toată bogăția pământului? Vedeți, dumneavoastră, aici nu este decât o Cum am spus, viața este un vis, a ajuns la 50 de ani, nu știi când au trecut ani. A ajuns la 60, nu știi când au trecut ani, la 70 tot la fel, a ajuns la 80, parcă te simți cu mii de copil și tineri, dar cu toții ne la pat, Sau poate nu ajung până atunci. Deci, asta este viața. Viața trebuie să fie și așa este normal să o ducem noi creștinești, pregătiri pentru desmiții, pentru eternitate. Acolo unde nu este nici necas, nici suspinci, este lumină veșnică, este bucurie veșnică, este Dumnezeu care este Părintele tuturor și este Soarele cel veșnic. Cum zice prorocul? Dar de cel ca un Soare care este din cămara sa, ca un miric, ce este din cămara sa, dar care și-a pus o său în soare, să înțelege noi pământenii în lumină. Locat lui nu Dumnezeu este în lumină. Acum este lumină neperitoare. Nu este noapte. Este o versiune de Pentru asta, Sfinți Mucenici, Sfinte de sunt Apostol Andrei, care astăzi îl sărbătorim. A sfinzit cu picioarele lui Dumnezeu țara noastră. Dobro Dar a ajuns până la cu, cu propăvăduirea. A sfințit-o abinecuvântată, ne-a făcut o țară ortodoxă, a ajuns, s-a pătimit, deci a dat viața pentru predica, pentru Mântuitorul, în cinstea Mântuitorului. A ajuns la patru, acolo a pătimit și acolo este și o parte din crucea pe care a fost răstignit și acolo este o parte din Sfintele Moastre inclusiv, capul Sfântului Andrei, care a fost adus și la noi în țară cum atâţi varii multe. Deci, iată, au lăsat tatuat n-au făcut ca tânăru, care l-a înspitit pe Montuitorul. Ce veniți după mine. Au lăsat și aici să-i astăzi. Dar când le a chemat că Sfântul Ioan și Iacob, au doi fraţii. Veniți după mine să vă fac cu voi s sau pescat de oameni. Că pentru că erau pescari. Au lăsat pe tatăl lor de vedei Merejile și securația și au mers după mântuitor. Și avem acestea, deci, cel puțin, noi ținem la puținul pe care îl avem. Nu vrem să-l părăsim. Bogatul ține la bogății, noi ținem la sărăcie, la de noi. Nici ce nu vrem să-l părăsim. Iată, Apostolul a părăsit toate Spuneți-vă, Apostolul Petru, în alt paragraf, spuneți Doamne, Iată, nu am lăsat și am urmat ce ne va fi nou? La judecata de-apoi veți cedea pe nu voi pe cele 12 scaune, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Deci, iată plata este și va pune judecători seninții lui Israel. Pentru că acolo au predicat prima dată și nu au vrut să creadă. Au crezut, nu au vrut să creadă toți. Dar pentru acei ei îi va judeca Sfinția Apostol care au predicat Evanghelia. Pentru asta ești religioși. Pentru că suntem în post, repet încă o dată, să ne facem datoria de în timp să ne mărturisim. Suntem aproape la începutul postului. Avem când de mărturizit, avem când de postit, avem când să facem un pic de canon. Fiecare puterea lui, care este bolnav, o să citească, care este sănătos, poate să facă metalii mai L-a văzut un, un ucenic al unui cuvios, pe stare lui făcând metalii în multi, Poate făcea 2 mii de metale pe zi. Zice, părinte, dar cum faci atâtea metalii? Văzi te-ai rănit la genunchi. De ce fiul le fac acum? că sunt tânăr și pot, o să vină vremea în bătrânești și nu pot să mai fac. Și să am merind pentru bătrânețe. Vedeți cum se cânteau sfinții? E și noi. Dacă suntem tineri, tineri, dacă nu suntem bolnavi cu inima, dacă nu avem alte probleme și putem face mai tare, tu, omul, cum o să vă dea de mai mult de 20, 30, 50? Sau maxim o sută Dar dacă poți să faci, atunci poți să faci și mai multe. Pentru că avem merii de la bătrâneții. Avem hrană pentru drumul cel lung pe care îl vom face cu toții, când va porni Dumnezeu. Pentru asta vă urez post în continuare să a în Sfânta Naștere a Maicii a Mântuitorului, prin care Maica Domnului s-a zărit prin naștere ei a abugând pruncul în cetatea Betuliemului, să ne bucurăm cu toții de acea mare sărbătoare, care se cheamă Sărbătorile de Iarnă, dar asta într-un termen mai, mai larg, ca să încapă și alte sărbători ale altora. Dar înșința nașterii montuitorilor este sărbătorul de iarnă ale creștinătății. Noi suntem acei care dominăm sărbătorul frumoasă de iarnă. Să ajungem sănătoși, să ajungem cu bucurie uh, Maica Domnului, care se roagă pururea pentru toată creștinătatea. Sunt- apostol Andrei care vom să, să, să vă te să vă... Binecuvântez pe toți să se arate în cu viitorul să ajungem la această frumoasă și mai mare sărbătoare cu fața cerinitei și, și Dumnezeu să ne binecuvântez de curintă vădtare cerească. Amin! în primul rând, mulțumesc în albâra, că de lângă ei. Am în moșie. o primit un de păpuși, de lungă. A fost să vină să ne ospăteze cu aceste de groaznice și mai ales împreajma acestor sărbător de iarnă. Nu-a prea unul de un și, și presilor voastră, nu vă doresc decât tot ce este mai frumos și mai bun pentru liniștea minții și inclusiv liniștea trucului de care avem fiecare nevoie. A e frumos cuvântului Dumnezeu, Cel ce caută, încât te din în cap în picioare și parcă mai rămâne și un rest de, ziua de mine. nu s a dat la scurt și Mântuitorul, gustat și vedeți că până stători. Această gustare cine înțelege sensul propriu al Cuvântului, Într-adevăr, se împărtășește de darul lui Dumnezeu care curge peste om. A închegat în altă Sfântitul din firul istoriei ce înseamnă să fii bogat și ce înseamnă să fii sărat. Bogăția să nu a de cu totul doar în ceea ce desfătează trupul. Auroșargiu. Este chiar o deșertăciune. Având în vedere că mintea face totul fără numai ca aceasta este bogăția omului, și, după cum spunea și în noaptea simțitul, această muna care este întinsă de și de multe ori în pașii vieții noastre nu face altceva decât să sfure mintea. Suntem atât de bogați la tinerețe, plini de viață. Medita lucrează cu refeziune, cu tremurătoare, chipul feței cu la Dumnezeu. Statura ta în lume, cu poziția socială care o ai toate, convergentă în a te înnobila, ați ți face un piedestal în lume. Da? Să nu uităm niciodată cu câte urci și nu îți faci bine așteptatul care că este căldera de acolo de sus. L-ați văzut pe Patriarhul Avram descris pe Nagrasențitul? Bocant era. Dar mintea era tot la Dumnezeu. Când s-a dus să bată război, să-l scoată din robie, robia din gomor, Gomoră, în Sodoma și Gomoră, a eliberat pe cei cinci împărați cu trei sute și slugi. Au fugit împărații după el, spunându-le, spune-o să împărțim darurile, nu voi lua niciun capăt de asă ca nu cumva, cândva să-mi ziceți „Iată s-a îmbogățit cu jefuirea urma războiului. El s-a dus în numele de Dumnezeu și la liberat de nepotul său lor. Nu i-a trecut. Și găsem aceste chipuri nobile în istoria omenilor care sus, fiind puși ori de oameni Orde Dumnezeu, dacă mintea nu a mers într-o corelare cu bogăția, să judece frumos la Tonește după Dumnezeu, totul a căzut peste El și l-a omorât. Iubis că dinciorș, iată chip de noblețe la Sfinția Postului. Au fost luați din lume. Niște oameni simpli, dar cocați în sentimentul față de Dumnezeu. Un om cât de sărac este, un pic dacă are și el ceva din cele trei din șase trupului, pentru el e cea mai mare bogăție. Un copil, dacă are o jucărie, nu-i pasă să-i dai aluargin, aceasta este bogăția lui. Și din aproape în aproape ne dăm seama în ce până să le bogățiam Este în ceea ce au, dar mai a mine. Când au primit porunca lui Hristos, mergeți în toată lumea, au lepădat tot ce au avut în la cela și erau îmbogățiți de Hristos cu darul după Sunt. Au cutreierat și cutremurat lumea. Toată lumea le stătea la picioare prin de care le făceau. Se vindeau oamenii pe ei înșiși. Dar nu i-a mușcat mumea la bogăție, ci au mers în același design în care i-a lăsat Hristos să meargă, fără traistă, fără hai, zicându-le, în casa în care veți intra, Dați pace casea acelea, de vă, veți fi, de vă veți fi primiți, pacea voastră va rămâne peste ei alte, nu? Și prafulul vostru ștergeți de pe picioare. Așa se înțelege acea bogăție. Toți suntem bogați. Uitați-vă, bogații lumii, dacă minte este searpără și nu gândește, sufletește, ca niște muște ispite de un ceam sau de un stâmp, sau de un zid. Totul este să gândim frumos după părnicii lui Dumnezeu. Ce bogăție la Sfântul Michele? Vaie de capul lui câte umilință și ceruturi cu Tau, și înaintea și noștri. Dar erau bogați în oprețea trăirii și protecției, ca dovadă, iată ce a crescut unul lor. Așa și frățile voastre se gândiți, cele care nu-l genesc, o, o spunem, în și nici furii nu le Îi mulțumesc în alte asimțituri, scumpul meu prieten. a fost în mijlocul nostru și este și-l rog pe Dumnezeu să-l țin în continuare. Bărbat cu peste 50 de ani de viață călugărească. Un om peste care, numai dacă stai cu mâinile încăcișate și nu faci nimic, totuși să ninde, să plouă, să răsară și să apună soarele peste tine, e ceva. Dragi credincioși, cred crede merită să iubim o sănă ala, dar aceia încât Hristos merită să ne și noi, gândind la cei de de multă acuși, râvnind, cum spunea Apostolul, să mergem pe calea cea bună și să Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toată, și Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Grădeau de și bune și rei. Încă o dată le mulțumesc tuturor, mulțumesc tuturor,